Welekode echoedne, elle fir, aune bisini, nee, ene in Na kwa tuliwa vibu, atrofirauni, kwamiaca, na koopungu, اتهموا الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيرون بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون Haya ni hakietu. Na likiwafika ovu sema. Musa na walio niwa korofi, akika wakorofi. Hakika wakorofi wao huo unawafikia, unatoka kwa mwenyezi mungu. Lakini wengi wao hawajui. Waqalu mahma taatina bihi min ayati li tasharona biha, fama nahnu laka bimu'minin. Na wakisema, hatoki kitu ishara yoyote kutuzuga, hatu tukuwamini. Fearouselle, aleihimut, fenewel, gerodewel, cum, melewel, love, di, ale, deme, ee, tim, fassoletim, festek beru, festek beru, ekenu, koumem, mo, gerimin. Basis tuk op de plek je tufani, nan zige, na chawa, na viura, na damu, waneisharam balimbali. Na wakapanda kiburi, na wakawawatu wakosefu. Wa lema waqa'a alayhimu rrijazu kaluu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak. La in kashafta anna rrijaza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israel. En die ewe musa, toombe komolawa komlezi, Kwa hedi, u kitondolea da buhi, apanasia chilia wanawa israel, wende nawe. Lakini tukiwaondolea athabu mpaka muda fulani wa wafikie, mara wakivunjia hadiao. Fantaqamna minhum hum fil yammi bi anna hum kathabu bi ayatina Bi anna hum kathabu bi ayatina wa kanu anha gafilin Bas, Tukawazamisha baharini kwa sabab walizikanushe sharazetu na wakagafilika nazo. Wa aurathna القwma alladhina kanu yustadhafuna masharik al ardi wa magharibaha التي barakna fiha. Watammat kalimatu rabbika alhusna ala bani israela bima sabaru. Wadamarna ma kana yasn'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu mashariki na biardi ya ardi tuliyabariki na likatimia neno jema la Mola mlezi wako juu ya Miza Aliokua Israeli na Nakaumuyake walivyosubiri Natukyangamiza aliokuwa na kaumu yake na Waja was de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de na tukawavusha bahari wana wa Israeli, Israëli. Wakafika kwa watu wana muyao, Wakasema, ewe Musa, ebu tufanyina sisi miungu kama hawa walivyokuwa na miungu. Musa kasema, hakika nyinyi ni watu msioju wakitu. Inna ulai mutabberum ma humfihi wa batilum ma kanu yamalu. Hakika haya walionayo watu hawa ya takujiangamia, na hayo waliokuwa wakiyafanya ya bure. Kuala agwaira Allahi abadhikum ilahan wa huwa faddalakum ala ala alamim. Haka sema, ye, yeah, ni kutafutieni mungu wa siyakuwa mwenyezi mungu, na ye ndi hali juu ya uvyombe vyote omdat id jullie van Alif rgaunas omoenen zullen, de straf zal jullie vermoorden, en de vrouwen van jullie na pali eni weni kwa watu walio waliokupeni athabu za mwisho wa wovu, wakiwa uwa na wenu, na ukawaache haiwa na na katika hayo, yalikuwa majaribio makubwa kutokana na mwela wenu mlezi. Allahu akbar Allahu Hakika sisi tuliwathi bufirauni na watu wake kwa ukame na thiki ya maisha na upungufu wa matunda na mazao na miti kwa kutaraji kuwa watazindukana wa utambuwe unyonge wao. Na kushindo falme wao wa yeuri mbele ya ngufu za mwenyezi mungu wapate kwa idhika, na waache kwa dhulumu wana wa israeli na wawitikia wito wa musa alihissalamu wani mtindo wa shida ni kuzuia kujidanganya na kutengeneza tabia na kuzelekeza nafsi zikubali haki na kumridhi Mola mlezi wa viumbe vyote na kumnyenyekea yeye tu si mwingine lakini tabia farauni na wasaidizi wake ni kutothibiti juu ya haki wepesi kurejea kwenye hiana na uasi hao ni watu wa kigeugeo ikiwajia kutononoka na nema na mara nyingi kwa hivyo Wao wakisema sisi tunastahiki haya tulionayo kuwapita watu wengineo na likiwasibu la kuaudhi kama ukame au tauni au msiba wa mili au riski, wakiona yamewapata hayo kwa ukorofi wa Musa na walio pamoja naye na wana ghafilika kwa dhulma zao na fisadi zao ndizo zilizopelekea kujahaayo wapata. basi na watanabahi na wajui kwa ujuzi wa ukorofi wao huko kwa Mungu. Yeye ndiye anewapatiliza kwa sababu ya vitendo vyao viovu. Yeye ndiye anewapelekea hayo yanayowaudhi wanasimusa na alionao. Lakini wengi wao hawajui hakika ambayo haina shaka. Na kwa hii fikra walionayo wakaindelea na upinzani. Walisema walipoona miujiza ya Musa Wewe hata ukituletea kila namna ya ishara zinazonyesha ukweli wa wito wako, ili kutuwachisha dini yetu, na tusiwafanya watumo watu wako, sisi hatu kusadiki, wala hatu kufuati. Basi mwenyezi mungu waliwateremshia masaibu unabala zaidi, kama tufani lilofunika muhalamu au, na nzigi waliopula kila mea na mtu liobakia, na chawa, yaani vijidudu vinavyo haribu matunda. Na kuteketeza wanyama na mimea Na viura vile vioenea Vikafanya maisha ya uthiki Na vika chafua kila pahala Na damu iliosababisha marathi mengi Kama kupasuka mishipa ya damu katika mwili Na damu inanajisisha kila pahala Ikasababisha presha Au kupasuka Ikaleta kiharusi na kupoza Na kutoko na mkojo wa damu Kwa sababu ya kichocho Na mfano wake au ikawa inachanganyika na maji yao ya nayohitajia kunwa au kupikia mwenyezi mungu aliwapatiliza na isha rahizi zote zirio wazi na uwasiathirike nyoya zao zikabaki kuangumu na uwenye kutakabari hawataki imani wana kurejia kwenye haki walikuwa watu wali obobea kwenye mathambi na ukosefu kama ili vyoda yao katika kuzidi kigeo geuchao kama zina vyobadilika sababu Walikuwa kila ikiwa shukia na yoyote aadhabu wakisema kwa shida na machungu ya Ewe Musa, tuombe kwa mwela mlezi wako. Kwa vili alivyukuhidi kuwa ukimwomba atakupa miujiza na atakuitikia duwa. Atuondolea aadhabu hii. Na sisi tunakuwapia pia Basi bile shaka tutakuitikia na tutawachilia uende nawe wana wa israeli kama olivyotaka. Tulipuondolea athabu kila mara kwa muda wao mpaka mwisho wake ukisha huivunja ahadi yao, na huenda kinyume na kia pochao, na hurejia yale yale waliokuwa nayo kwa wao hao majaribio ya kuwachisha maovu haya kuleta faida. Tuliuateremshia na kama yetu, tukawazamisha baharini kwa sababu ya kushikilia kwao kukanusha isharazetu, na hadi ya kutoya kubali mafunzo ya imani, na utiifu ya liomu katika hizo ishara. Tukawapa watu ambao walikuwa ukitharauliwa katika misri na uniwana wa israeli ardi alweipabaraka mwenyezi mungu kwa kuifanya inarutba na khairi nyingi tangu mashariki mpaka magharibi yake. Neno jema la mwenyezi mungu likatekelezo kukamilifu na pia ahadi yake ushindi kwa wana wa israeli kwa sababu ya kufumilia kwa uthiki. Na tuke teketeza majumba ya fakhari na kila majyezi na chanja za mimea ya kutamban na bustani Na pandiyo za mizabibu waliokuwa wakisimamisha na kujenga kina firauni na watu wake Hiyo ndiyo shani ya mwenyezi mungu na ametimiza kweli ahadi yake kwa wana wa israeli Wana wa israeli wakaifuka bahari kwa wangalizi wetu na kuwaunga mkono na kuwafanya mepesi maboyao Maadi ya kushafuka, wali wakuta kaumu wa ibada ya masanamu. Walipona hivi yali waliukua wa miazoe ya kuona wa misri masanamu, yali waghilibu. Wakamtaka Musa wafanyena wa masanamu wa ya abudu. Kama ilivyukua wale kaumu wa masanamu yao wa na ya Hapu hapu Musa alaihissalam, hali watahayarisha na kuwakanya, haka Hakika njini ni watu wa pumbavu, msio na akili, hamjui ibade ya haki, wala hamumjui mungu anestahiki kwa budiwa. Hawa mnauwao na wanabudu masanamu, hapanashaka haya walionayo nienye kuangamia, na hidini walionayo nipotovu, bure bilashi, na amalizao nizenye kupotea wala hazibaki. Yee. Ni kutafutieni wakubudiwa siyekuwa mwenyezi mungu mwala mlezi wa viumbe vyote Na yeye ndiye aliekupeni fadhila Na akakupeni naema siyopata kupiwa mwingine ya siyekuwa katika za mazenu Kumbukeni alipokuvueni mwenyezi mungu mtukufu kwa uangalizi wake na watu wa firauni Walikuwa wakikuwa azibuni ukomo wa azabu Wakikuthalilisheni muwatumikie katika kazi ngumu wala hakukuoneeni huruma kama wanyama, wakiuwa wavula na wenu, na wakiwabakisha wasichana ili mzidi kudhofika kwa wingi wa wanawake, na katika athabu za Firauni zizu na kukufuweni nazo, pana mtihani mkubwa wa mula wenu mlezi, wala hapana mfano wake.